اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> ده درس مخدی ده سیرت درس ایجمالی درس به تبستر شو جول دیجپور خبر ہے شدروا شپغم کال دنا بو تو رب العالمین وکڑ دا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ او دا امیر المومنین سيدنا و امامنا عمر بن الخطاب ایمان در دوار و مشتران و امان روڑو روكي ده مسلمانان و باندازمان الله لك پراخيم راوست و رنعيم را ذكالو قمندان و علو جنرالان ده مزمانس كي خبر دوش وشه ورز نبی کریم علیه السلام مزدر حرام كناس و عبادت كو د مکه مشرکان الا د جماعت په طرف کې نه سو دغه په شب بشتر نه ابن ربيعه چې اسم کونی ابو الولید هغه د خپل ملګری له خبرو وکړه د محمد سره خبره کول غوالم کته اوسه شرته مال اجازه را کوي دتبت الفراش قانون دیږي کله انسان حق مسره شروع کی نوغه مقابله شروع کی وای چې لکه دا غلط تا دا دروغ دا ناروا ده لیکن دایشي ګره مقابله سخت دی نو به دا خبره کې چې لکه دا خبرم سید او غژبم خبره کې لکه بهتر والے ده دزمن طریقته دا شروع دا خبرو کې چې لکه غم او دم سید چې انسان عملو خو چې کله د نوررم دی مس له زور ور کې نو بیا با فره شو وي چې د دا ستا خبره بالکل صحیح د زمون نه غوره ده خوسمونږ څوککوو چې دومره کارونونه به د کمزورې طرریخهې عمل کړی دی که ستا خبره را وړندې کووکې دی چې غه جوړ شي. تم خپل کار کو هم کوو بر د تعارزمه کوه. دی مچر اتباللهویلري تو ور شو خبره او سره رسول الله جماعت کې نشته د ښه لراغه محمد زما یو خبر راوکه دا یو خبردا شي د ملک له او زمونږه له اخیره ته اختلاف راوړیره بطل فارس همیشه په پر سو باندې اعتراض لري دوی اختلاف د ملک راوړ اتحاد او منونوا دوی شکل را اختلافات را له جنگ او قتل او قتل او حال انگیو قرآن کیا اللہ را خبر ذکر کرتا ہے کہ اختلاف ختمی به با قرآن باندی او سنت نبی دوی میں او را بلدہ محمد تاکو رموتو اللہ بیوقوف ویلی قمقل زمان بیوقوف تو دید خلق ویلی ثابت کی درم زمان دلی حوو بڑیت بیانی ویلی تسلو رما او نکل تاک کافر ویلی نوستاستر مونږ یو مشوره کوو دې قوم پنمنندگی زراغله ما غدا کچر تستر دعوت مقصد د یي چیز د مانداره شمه ما نو مونږ په چند خلک سره جمع کوته بډې رښت مالدار شي پټول عربو کې بین د قومي او نړیوال تجربه شي او که بډې خبره د چیرته مقصد نه ای بلکې مقصد د دا خبرې چي د علاقه مشر شمنه د مکی ولا مشر او که دا مسجد نشړ دا مقصد نه بلکې دا خبر چې بده ټوله دنیا داسمه بدشهيره شي دا خبر مونږو کستا په قيادت کې مونږو و جنګي ګو ایزه بتاو بادشاہ اپ دا درې خبره اورد او کړې نبی کریم الرسول الله صلوات والسلام خاموش نه وسغلې دا خبره و چې د انسان خبره به اوري او ده چکله یو څړې به د دماغو کې خبره راوړي او هغه پړسېدلی یو ډکښوي تر څو پورې دا د مخ خارې شوینې استای او خبرم نه وري دلته نه به ورته خبره کوم زموږ الله پسګه به دې امر یو باندې زکاتونم بنکړې دي صدقهم بنکړې دي دغه په اولاد باندې بنکړې دي وجدادا چې خلک دا تمونه لري چې هغه د دې څړې داوت ام دې پردې چې مل مال مکه او دې چې په وښوي الله رب دې دا ټول شي زكاتم في حرام ده نورشين في حرام ده دلنا النبي ورد يقولوا لقى خبر الاخلاص شو يقولوا اا بيزما كده خبره, خبره كوا زمن محمد رسول الله دعوه شو اقرن دعوته ده غبر يشرك ده خبر من لبرت ده كتا سو اوغيش بمخاطبين سنت د نبیو په پښتو تصویرو مو ویلونه کوي چې زما شیخ د شویريدي استاد مولاده شي ویریدي او درزه خبره په قران او سنت باندې ده سوره فصلاته ورته شروع کې د اول اخره په وروه به در رسول الله صلی الله در رسول الله تقوا در رسول الله خشوع او انسان چې قران به نازل دي او شه اوج بالله ورته تیرګلو به بسم الله تیرګلو بکم کې فتنه به د قران ویلي او بیا خاموش د شنووستو دی جې پر اور دراغه وجه تاسو لې درکم سوې قطن دی اون تندر نه مست سوې قط عادن لکه څنګه سوې قط عادن او سمودينو وی ایسب چې دا مکه مشرک راځي چې بده خوري اوردلاس کې ګوردی یا رسول الله اسکو بس کن اور چپ چپ او وی په قران باندې پوي و وی ورګه دا رسول الله شد نور مزيتي اسند الله قهر په باندې راش عذاب رانی شوددس دل دلو برباد امن کی انسان بہ قران نہ اغوقت کی پی دواخلیش بہ قران گچھمر د سمر عذابون ددا انسان طول سن متوجی دکہ ما خبر چھ د قہر رغلی د بہ جہنم د دور رغلی د طول نہ اول اور تخپل پیش کشی اللہ تم مال لگے تب د جون کن خلاف رزق کن ریش غم د دے آیات چھ رشی ولک د د بوتا ن مبارک دے زون کملیون گدا جرم دے ایا چیرې شWriteHeader دي حوض مبارک لري د جهنم تشکرې شWriteHeader د مکه مشرکانو بارے ګره جنت چیرته راشه جنت تشکرې راشه وېداس مونږه بارے ګره د قران هغه من هغه مخفي داول چې درته دا ځنه متوجي ګداله ما له لگے دي زمونږه دا خبره کوي نو دې جه پورې شې دا خبر اورته وکړه له ایستري ده او د مکه مشرکان او خپل شکل ورغه اورته وی وی شي ما من وی مام د محمد د خبره وکړو دا غنم سوورې درې خزمره بر رب العالمین مری قسم می دا محمد, دا محمد شاعر نه او قسم بالله چې دا چرته شاعر هم نه دی او ولې قسم بالله دا ګور چرته منتري اترويته او کاهینم نه دی ډېر صفه خبره غزه تفسیر او مشوره در کوم مشترکان ډیرو خلکو د باقی د دنیا په جن منل کې پویدل د شی بوکو چې د محمد سره په مقابله پریدو پریو دي کافرانو له کچیر ته بالفرج وتقدر دا مات شو ماتې او خړه فزمنګه مخسرم دا نه چې د محمد د زمګه نه ختم شو بلش به ایستو او لیکن کچر د کامپ شو نو دا عزت منګه عزت دی ورده ورده او دا په شيز منګه په شهید دی خلیبو شه له کده د قریشی دی څوک د بنه او رسول الله یو خبر اورد کړه او ورته ویل چې تاسو ما مخابره لورېږئ ما مردا نور کافرانو پریږده چې تاسو له یو درځ درس ورګم کچر تمام میدان وې ورو وو دا میدان دی او کمه یو بنه له تاسو دا ختم شي زه ختم شم اسلام امیشن نش دې کافر لدا خبر اګه دې چې ان کافره ته د مجاهد د مسلمان مخه لوړېګه داخله غورځه ده د کوم شي نه لړې بدماشان دي یا د کوم مجاهدین په ځان ټوټه ټوټه کې ویل بې د دې دلو غرور سم کېل ورو ورسه تاسو ورته ولې مخه له مخه کېږي د یوې لې فلاني مقصده دې چې دا نه لړې بدمشان مونږ رسملوي څو ورته مخه له مخه لوړېږي اټو پروګرام شي رسول الله دا خبر دی مکی له وکړ دی مکی ولا نو چې ما مخه راځي ما صرف دا, دا بدماشان ما را پری دی چې زه دوی له دې چې درو تر قیامت پورې دوی یاڅه دي د نور مالګر اورته ویل به جهاله قسم په الله سب دې چې منم د محمد اثر کړی لري دا د دی, دی جادوگر چې په ار قیمتي موږ محمد وجل بشراګر او د مونږو نور لري نه پریدو په خبره پوي کې کنه پوي ګوځبلی وی دی ما تصولی و نظر درکیه که چرت عمل پی کبیوی که عمل پی نکیوی که بکل امکار ابو تالیب در رسول اللہ که که آقا با دی خبر امانی پوشو چی دا خلق نور زمار رو رو وجنی پریدی نا تر ایوو ترم دا پلارغونی حکم لری گور ابو جی حلوی بسی کانی را واپس و بدق سر رویشتو سر پی مات کی عمر امال خطاب پسی دا ایمان را ادول نمخی طور را وڑی با اقبی <سؤال> بنی ابی معید پدی غاڑای کرده سادر واشو لیو بلکل دستر گید پید باندی را ویستی دو اس وجنی او خیر شده اسی چلی وکی دا خپل خوریشی پی اوزیک راجم اکڑا بانی حاشم او بانی عبد المناف اوزیک راجم اکڑا ویلکا توسولی و خبر اکو ما دست ما او را رو خبیل لا اله الا اللہ لدعوت ورکیز منگو سوسر با دی خبر اکی او بحثا خو خبر ادادا نن د نړۍ دا ټول کا فنان او دې وزې شي بده د دا نه د ګرسمنو تاسو ټول د پاره په غوړو شرم دي زموږ د الله نشا خانندي کړه په یو فاسق او بيدین انسان باندې دین تحمل حمایت وي بني هاشم وني مطلب ویلو خبره خوله بالکل صحیح ده دغه محمد سره مونږ په نظر کې موافق نه یو نه سره 파قیده کې موافق خو یا ساته قسم په الله چې دې بجهد دې کافرانو دې غریوان الله سورجو جزام په د د شرب خومله دیبي دا په غور سبب زمون دي بچو ل پاتره چاله کا وتا اس کې و محمد او هغه دا نو دا داو کړي او ایس د مشرکان په شرع شو وی وجه وی وی چې په ار قیمتي ک منګه منو ک نه منو د دفاع ته ایدب منګه وس کوم ایتحاد شلوږي په دې باندې سره قسمونه ابو جهل چپو شو چاله ک دې متار په ډېر شکار وږي چې باني هشمع او باني عبد المناف ده يوترباني ودرول كمون محمد گروان لو بوطي ورودا واسمون سر جگل رازي چلو وي چش شل بوكو عزيزي والاقض ده مكيم مكرمين اخوه دي جه كدو يخبلي وشورا راجع وي وي رازي ده چې دې خلکو سره مونږ او تاسو قومي تي وګرځو لکه وسم داخله کوي وې کوم چې د قران او سنت باندې عمل وکم قسم په الله داخله وسم سره خپل ولی پرې دي زمون جنازه بحثم به خلیفاتی زمون د قبر استل کوچني ده قران او سنت حق ده کوم غری مجبوره دوی نه نشو مناله دا پرګرام چه کله لا چا مکی په دې شورا کې 200 لیکل أو تقول لك بعيز ابن عمر رجتم سيداد رب العالمين مبعوذون نبي كريم عليه الصلاة والسلام ورد خيرام وقرى اللّه رب العزل فشلّة في أداهو داله الله شلّة كل سخ كافر لخيرام بقار ده تقول لك كم سرده في قرآن السنة ومقابل كتابه دا صحیح سنف مقابل کې کتاب ولګول چې دا سنت دار کم تر موږ د قلی کې رب العالمین وتر قیامت پورې شمرل کېږي ګنا کې اخرې ده به شرې کېږي لا سنت بل مات وي تر باندې به صحیح عملي لیکن دا به اس سره کې شروع کې پوسټر به ولګي پوسټر او سنور شې نه و به چې دا عمل د شې غرض موږ عمل دار کم ترې د قلی کې تلته کوا رب العالمین صبر باندې هوجه تمام کې پیره ګر بری کې او د جهنم لري پریبدینه دي اول لیکل دا وکړه رسول الله تعالی ده سره په اس قیمت باندې مونږ سهاله تیار نه ما ده اولی کلا دیم ما ده اولی کلا دا سومره پر عرب دي دا وګوره په دې باندې هاشم باندې عبدالمناب باندې ایسترس او رحم نه کې تر دې محمد مونږ له تسلیم کی ود دي په مخ او جن ولا ليكو ته په دا محمد صاحب باندې دومره غرور خبره کوي چې د سيب کودا دغه زمونږ د الله بندې ولله حافظ دې درې مې داوري کلام چې موږ به غورې د دې خناندان سره بالکل نه لوريني ورکو نه بده غو نه موږ خپل کو دا ډېرې سختې خبرې دي په دعوت کې انسانان دې او سره مې دا خبره وکړه چې دې سره په یو مجلس سره موږ نه کینو بنځم دا وکړه چې موږ سره بالکل اختلاط نه کوو دې یو جمعات په شتر کې برا جمع کیږي نه دی په شتر کې برا نبی صلی الله و سلم خبرونه سخر سعود او نبی دې محمد صلی الله علیه و کوي دا مادي هولې کلی نور دا صحیفه کې له هولې کلی برابر ا دا ابو جهل دراوړه او په بیت الله کې دنه څړن کړه به ارشاد دې خلاف وغیره هغه سره به موږ ګور نبی کریم رحمت الله و سلام خاندان قریش بني هاشم او بني عبد مناف دو اسدیمہ کید علی اخینہ دی شیوۃ الشعبہ بتاریب اوردیریش یوزو یوکندوا یوادیوا فاریکتول دیرش زکہ شناستر سو خبرے کی نرنسوک شی اخلی نسوک خور لورد رکیو نستاخور لا علن چکل پدیچے کی دو غیر شلا اقتصار فبندی پہ دری کار اوپر دی پریسه کې محاصره و صرف د سلول مې شه دیرا و تل شوال ذوالقعده ذالحجه محرم دی عزت په دې مې شه کې شوال مې شه پکې داخله نه و لکه محرم او رجب دا پکې داخل دو دا دا و دوی په دې د خوراک او ساک د لپاره سمواد ځان سره نور شنهور به روان کال پوری بندو نیور تر بارنه سره پرې او نه دی خونه سره پرې اقتصاری方面 نن دی لویلش تر دې فورې کې به سل نه مشته چرتا بار دوی روه تا او دبار بار ملګر به چر د قافلې راتل دی غوونه به څخراک او اسکاګ ذي اخسو نو چې 300 روپې به دغه قیمت او عرب او بل سل روپې اخسو د مکه مشګانو به په اې اسم سبب بنزل اسمانه دا ذکر په انسانه اضافه باندې ولګي به معلومات کې مونږ تاسو اسیو وې تر دې پرې چې د دې شعبې به طالب په د علاقه باندې وسوک تیرې ده دما شومان د رسول الله صلی الله دوی دومره وږي شو چې د وګو پریا په هغه خلکو اورېدو دما شومان وب چې غواله پرې دونه وکول باندې به خړلې شرمنه به خړلې او چې اور باندې درحم وکاو حکیم ابن هیزام د خدیجه رزل الله حضرت رضوانه ماما د ترورا دبه د سپیچ پیپر پټابانه د ابو جہل نکلا کلا, کلا غلطی ترول اورولله ترول لوله حساب انی عاملهم ذکر وکړو یونس بیا ابو جہل ونیو حکیم یوسر شرکاله ژوند د شپته کله د جاهلیت په عمر کې ترشه ویل شپته کله په اسلام کې ویله کچوړې ودا غنم وی شرط وړې وی خدیجه نوې شوړې وی ایس جنگ جورش یو بالکاپر با دیجا که راقی ویچسی که ترول لیچی دا غنم وروری دی ترول لیخ وروری دی خواهگه او رخشکر ورالو یوسف علیہ السلام زندان که وقتی رکڑی دی بل چلیم بزندان که وقتی ری و سخ زندان د محمد رسول اللہ زندان دی چه دری کالتار یوسری دشی یو غلم دانا ندر کری دی اوستا ماشومان اوستا زنان دا سرمونی خوري او آغا دقشن دا دد پانی خوری او کوم خلک چې بديلار باندې دا جديد دوګدا پرېدون او رضا ګورډرګرانه خبره ده د اسلام لپاره منګ لا رسول الله دا تعلیم راکه چې اې خلکو د اسلام په سر باندې وګورئ د تکالیف او اکلکودره کې بچي به دیوګي کېږي او زرانه به دیوګي کېږي ملګر به دیوګي کېږي و اقتصاري پابندي بلګي وګورکلک به دري ګورتا حشامه ابن عامر د ریو کېر څړو د دې په دې ماو کې دا خبره پرې وتا چې لنکه تر سوپر ودا خبره دا خریده مسلمان ډکل کلمنګ کړی دي چې دغه ما شومان او د زنانه په ديجه کې زوريګه او پرېدو نه مونږ اورو مونږ په ديجه کې دا ګډان خرو د وخاندو خرو د مسجد کې وخندګان دی کو د خپل مسلمانانو سره د پر پرشنو باندې لذتون او انتر په مسلمانانو دا ظلمونه کوي د شپې په ټپړ ګاشمې شروع کړه چې ډیرو خير خلکو عرب درجه بندي کوله چې زمونږ سره بده نظر کې شوک موافق دي زمونږ سره بده کې شوک یو انسان شی کلی و زیلہ ورشی در جبندیو کا ستاد زعوت مالگریف سودی و مخالفین سودی سمر دادی سمر اگلی دی مخی خبر ما شروع کواد چی شروع دیکھ رئیسا بیگو رادا پر شرط تمامی گی چول کارو پر چپا بانیو دریگو پاتی بیش نو لار زوہر لہ شداد اب در مطالب او در رسول اللہ در بلار خوریو ورتویو لیا زوہر تالا حیان ندر زین چ پر رسول الله ده په زنانو ما شومان دي دې قصیری پابندي او ته د تعمون خوری وېسې څوک کمز خو یو کس یو وې که ستاسو راته په فلمګره دی پیدا شیخ هشام ورته غزي ملګری وې دوه مو ته خوځ درې پیدا شه لا مو دا بشارغان زنانو ما شومان ده ته کې بندي ودل وګنه د اوازونه مونږ ته اوس او مون ته عامونه خوړه او دا دا دا کوم حق خلش مونږه وني وې څه څه کوم زه خو یو قسم بل ملګری پیدا کا وې په بل ملګری مې پیدا کړی د زهیر وې دریم پیدا کا وې دریم مې څنګه ولر مې پیدا د زمر الله قد زامه خو على ورغلا هغه باندې خبر نه ګوره د رسول الله خان دانو دا بشپدې کې دلوګینه او مونږ دې کې دا تعمنه خوړه دا څنګه حق لم نه غیرت پمږه خرراغي وې زه واڅې کښې نشم څه وکړم وې زبل ملګري مې پیدا کړي دوی څه دې پیدا کړي لري وې یو زه یما یو زه هېر دی یو ابن عادري وې زه یو په کې تښه بل پیدا کآ ابو المختار پیدا کړي دې پینځه کسان شپک کسانو د مسلو وګړي سبب دقه کوم لپاره چې مونږ کړي دا به خوف فلاندې کوې څه شلو دیکھ کساری پا بندی بند دو خط مل ری پا دی زنانو باین لگ رحم پاکار دا پا دی ما شمانو باین نو سبا دا مکیم و حرم کی ناس لی بجی حل لی زوہر چو دو توابو گیڑی رکی سجامی اغسطوی چه کلت دی بیت اللہ نتاو سنوی بلیا احل مکا اسمو غکی ریزمائی لان لا قسم پا اللہ چه دات ظلم لکنا دا دلل رحمدت تتکاول لکنه من غنشل لو زبقتن دا جه کینن درسو pore پدې اسمه کما نه بکینن درسو pore شدغه لکلکم انکڑی در ظلم لکل دی وبدې چېل رحیمه pore خدای شو وې کین کذب دروغ دی ویله الله دشمنه شو ورته ویلې قسم الله دروغ دی ویلې لو دروغ ژته ابو متم <متحدث> اوتم ابن عادید پس جیک شولو <متحدث> واذا کوم خبره شیدید وکاشان وکړه دا رښتیا خبره دا, دا, دا ابو جہل خینه پرام باندې کیند تاسو داته متهم درته ابو المختارم دا خبره وکړه زعامم دا خبره وکړه دا ابو جہل دا غرور او زور کله راشي وکګه خلوب سوق جوړیږي متم ابن عادید یو ناشنا سره و ابو جہل له غرور سره مری پدې ځي قسم پر الله دا ګوند درمې ماته کوم خینه پرام خبره کړې دا دے دے دے زامه سم خبره اکړی ده د پیغمبر خبره سم خبر اکړی دا د اسلام د لیکر من کړي دا نور وشته ویل لري کوي دلته تاسو یې د خلک زلنونو خوندونه اخلي درو غوخه کوي دغه دا غوخه کوي اول ته ما شمنو زلنانه فرغيزه کې پرې دونې کوي کوم غیرت تاسو زلناره وویلې ابو جهل بادوا تکین سوسی وی قسم په الله چې دا خبره په دې ځکه نه کېږي دیره لپاره مشوره شوي دا مشوره دی لې شوي د په بل ځای کې مشوره دا خبره کړې ده تر سو پر شي هغه مسله ورشي ده موږ نه منو نو پدیو کې رسول الله او چه سمع رب العالمين کار کړه ابو طالب شهاب بن تناسو نبی کریم علیه السلام ابو طالب له دوی ویې یز ما ترا خلکو دری کله منځل تا قیدین کو قسم بالله چې ارکما لیکنه دوی کړې او بیا په کعبه کې د نن اسوان کړې په دې دری کال پورې زه بالکل د دې ځای او به نه کا به کوټه مخلاص کړي نه درب العالمین پاګبنه وینا له غولي د اغه ټول لیکري ختم دي ایوا چې د الله نوم چی بسم الله دغه پاتې دا ید الله د الله د الله نومونه شي پاتې دا او پاتې نور ختم وې کله چې کله دوي دا کولب خلاصو چې ممګه دا لیکنه راوالو دا وښلو ختمې کوو ابو طالب ول شیخ خپل کوذرنګ ما او ارماله خبره کړې ده که چر تاسو ما اور اره په دې کې دروغجنې سي تاسو ته سیمه مو په دغه ميدان کې حلال کې ذبح هي او کز ما اور اره چیرته رښتنه ني بيور باندې تاسو ولې ظلمونه کوي به موږ ولې مونږ دې کې د طریقې خلې دې کړو داس موږ زرانه دوی کم جرم کړو چې تاسو قیدین کړو د اسيران د ماشومان کم جرم کړو چې د اقتصاري پابندي په تاسو لګا وال استاسو عقل تاسو د مزيا کې شې دوی دل وګ وچې کله چابيره او دا کوم فرمان وکړ چې د دې کلیه هغه چې د واخصو رښتین وي نه و او ابو جهل د دی دې نورو مشرانو یری قسم په الله محمد دومره پوښ شهر دی چې د عقل نه اثر وکړي د دې کې دی وی زی زی دا دومره وشته شهر دی وای ویل چې زين دا خبره مونږ نه نه مونږ دی نه مونږ تیار نه خود دیماند بس که دی خساری پابندین اربانی ماتشولی پر آخی پا نبی کریم علیہ السلام درالا چرالا خوشحالیانی پا دی مومنان ورالی تکلیفون پا اسلام کی رازی د نبی کریم علیہ السلام ترد تقریباً دا آتیا کرو عمر لاؤ رسول ابو طالب پینزیو اسکستان دا مکیم و شکان ابو جیحال عزبا <سؤال> شیبا ولید ابو سفین لیمان نورا ولیدان پا کرا غی وی ویلی سبابا نا سڑی مری او کله محمد بهمنه وژنوز خلق بدوچ تریج وندیو سین شو لري و شکل ترمش و جوړ پرې سيږي پر ازي شندسته ابو طارق خالد الهل وي وی ویل چې سړي کلس موږ د خانا وکا سدا غدا خانا وکا که زمنګ نشي غواړي غدي غواړي دغه نکشه واه لکل کې وې که خو زمنګ دي حول نور سنوي دا دعوت موږ بندو چې په ار قیمتي اغه ورته ده زبر رسول الله صلی الله علیه و آله نبی کریم علیہ السلام راغه وی وی وی اسما اور ارادہ خلق راغلی پدی دینت باندې نبی کریم علیہ السلام وی ان اريد زغوالم چې دوی له خبره وکم چې کله دا خبره اومل ذا عرب وبا شاهان دی دا ټول عجم دغه جزیره وړه به جهل ورته ورته ترزو وراره سره خبره ودی اومانو ویقول لا اله الا الله دا خبره وکي چې نشه حق درد بندگی رب العالمین متاسبه د ټول عامه بشی اوچت خلک بشی نو کلی چې دا خبره اورته کړې ده موږ چې څلوي زی چیزو دا نه دا قامت موږ نه غواړي موږ نه منو کلک خبره موږ نه چې دې زموږ خبره نه دي کړې دا خبره موږ نور اوچت شولاله پیغمبر کریم علیه الصلاۃ و السلام باندې دولوي مشکلات را د تر چ دې رسول الله انم کې او عام الحزن ودا غم کال نور اړول چرشنبه بیل ان شاء الله کې ژوندوب او هغه سره خبرو وکړو